Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Tornem a estar aquí, al primer programa del 2014 del Plaça de Nou, el programa que cada dilluns us portarà d'aquí fins a final de temporada a tota l'actualitat de la colla castellera de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet, així com l'actualitat del món casteller en general. Eh... Com dèiem, és el primer programa després de, de les vacances de, de Nadal i avui el dedicarem doncs, a parlar de l'actualitat la, eh, que genera en el, en el món castellà aquest dia, sobretot de notícies, eh, renovacions de tècniques, de juntes i també parlarem, doncs, lògicament, de, de nosaltres. Avui eh, parlarem de com va anar l'assemblea la, del del passat dissabte on eh, es va triar la nova junta i la nova tècnica d'aquesta aquest, temporada 2014 i bueno, una, una assemblea que es va allargar d'algut al, al debat que hi, que hi va haver. Ja, ja en parlarem després. Però, com eh, abans d'entrar en matèria, doncs presentarem al, a l'equip que fem al programa que de moment continuem sent els, els mateixos. Sí. Sí. Sí. Què tal? Bona tarda, Juan D. <coughs> Perdó. Molt bon vist per tothom. Bé. De moment bé. Bueno, no hem dit, és el primer, ja queda molt l'estrany a dia 13, però bon any a tothom, perquè és el primer programa del Sol 2014. 1014. Eh, dèiem que, bueno, de moment continuem endavant amb el, amb el programa. L'equip que, que fins ara el feia. Sí, sí, de moment sí, de moment estem aquí i continuem amb la nostra tertúlia cada lluny. De cada lluny. Molt bé, també tinc a la meva esquerra el Roger Parera, el president. Re, ha acabat de ser reelegit. Què tal, bona tarda. Molt bona tarda a vespre a tothom doncs, eh, el que dèiem, no?, aquí encarant la, la temporada 2014 i ja també he obrit l'ordinador per, eh, per sentir la participació de tothom que, que ens estigui escoltant i que vulgui dir la seva, doncs, de, de tot, del, dels debats de l'altre dia, de com ha quedat el temps, de qualsevol cosa, el torneig de futbol, de l'Igualada... Els, els calendaris, que també estan tenint una bona repercussió, A uh -huh. tot en parlarem avui. Molt bé, doncs eh, recordem eh, els horaris d'assaig perquè ja aquesta setmana passada, el passat dimarts, ja, van, ja es va reprendre l'activitat la, d'assajos al centre Civic Lera i per tant hem a, re, a repassar els horaris d'assaig. Recordem els horaris d'assaig tots els dimarts, de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9 a 11. Tots els assajos són al centre Civic Lera, al carrer Cervantes 19-23 o carrer ferrocarril entre el 16 i el 18. Uh, també tenim les classes de, de l'escola de gralles, que aquest eh, divendres no, no van poder començar perquè la, la Gemma tornava a tenir feina i no, no va poder venir. Però això no va ser motiu perquè un petit grup de motivats, vull, vull dir petit per, per edat perquè va haver-hi uns, uns membres de, de la canalla que els reis els hi han portat eh, un tabal i van, van venir a estrenar-lo a el divendres passat hi havia la, la Marina, l'Alba, i després va, es va afegir el, el Lucas, que és el que més ens sabia les tres, que ja els va començar a donar classes. No hi havia professor, doncs va fer de professor el, el Lucas. I, I segur que se'n van sortir. El grup que tenim de, de gragers i de, de gralleres al, al WhatsApp he posat, he posat la foto on, on es pot veure aquest, <ríe> aquest eh, primer assaig de, de la temporada de l'escola de, de gragers i davals. De moment, aquest, eh, hem començat amb els tabals i amb els, amb els més petits tirant del carro. Com ha de ser. El carro jovenim, una miqueta. <ríe> doncs, eh, eh, anem a recordar també els horaris, eh, perdó, els telèfons per eh, posar-se en contacte amb la colla. Hi ha dues maneres per telèfon. Una és el telèfon fix, que és el 93 579 41 16 un... Eh, telèfon que gairebé sempre que truqueu sortirà un contestador en el qual podeu deixar les vostres dades, el número de telèfon, el, el que vulgueu, i llavors eh, qualsevol membre o la junta o la tècnica, quan sentin aquest missatge, doncs es posarà en contacte amb vosaltres. I si el que voleu és parlar directament amb algú, doncs eh, el que heu de fer és trucar al mòbil de la colla que és el 615 384 482 Uh, també tenim eh, els mitjans informàtics, per eh, estar assabentats de, del que fa la colla. Tenim la nostra pàgina web, www.castellersdemollet.cat i el nostre e-mail, info arroba castellersdemollet.cat També podeu participar en directe, uh, ara mateix al programa, a plaça de nou. Uh, si obriu, si truqueu al, a la ràdio, el telèfon directe, que és el 93 570 68 66, o bé, doncs, mitjançant el Facebook i el Twitter, que el Roger ja té, ja té oberts. Ja tenim oberts. Recordem el Facebook, www.facebook.com barra castellers de Mollet, i el nostre Twitter, amb l'usuari, arroba castellermollet. Doncs, qualsevol comentari que ens vulgueu fer arribar a través d'aquests mitjans, doncs, el, el llegirem en, en antena. I, doncs, eh, bé, bueno, com que el dissabte la cosa va donar per, per tema, doncs, no sé, jo obro el... El, el, el, el fil, el debat aquest, eh, si voleu comentar alguna cosa dels calendaris, dels torners de futbol, de qualsevol cosa, de, de l'actualitat de, de la nostra colla, doncs eh, teniu aquests mitjans oberts. Ja estan tots oberts. Eh, anem a repassar també els horaris de, de programa en aquesta de temporada 2014. Eh, el programa no, no varia d'horari de, d'emissió, és en directe els dilluns de 8 a 9 del vespre, recordem, a Sintonia Ràdio Mollet 96.3 de la FM i repetició els dissabtes 11:30 a 12.30. I també hi ha la possibilitat d'estar de, al corrent del programa, de sentir-lo, si no el podeu sentir en directe, mitjançant el nostre, el nostre podcast, eh, en els enllaços que publiquem tant a la nostra pàgina web com al Facebook i al Twitter de la Colla. Doncs, eh, acabades les presentacions, entrarem en, en matèria comentant les coses de casa. Bé, doncs entrem en matèria, eh, com diem, la, la colla ha reprès aquest, eh, aquesta passada setmana els assajos i doncs eh, anem a comentar una miqueta com van anar, el de dimarts eh, fluixet, molt fluixet d'assistència pel que comenten les, els que van anar, perquè jo, per exemple, no, sóc dels, dels que va, va faltar en aquest, en aquest assaig, però el divendres sí que puc dir que hi havia, hi havia molta gent, moltes ganes de retrobar-se i molt, moltes ganes de fer coses i, fins i tot, eh, va donar per fer un parell de proves agafades. Si recordo, un 3, em sembla, i la Torre, no? Uh -huh. No, no, personalment, vaig quedar molt content de l'assaig de hivern. Sí, que... sí, la gent tenia ganes de, sí. de tornar. Dimarts, tenint l'assemblea la, l'endemà, pues la gent tenia ganes de tornar a l'assaig, després d'aquestes vacances. El dimarts va ser bastant fluix. Uh -huh. Jo no vaig ser però sí que sé de bona tinta que va ser una mica fluix. I el dimecres, però, va estar bastant, bastant mago mm -hmm. Sí, eh? molta, molta gent i animada i amb ganes de, de fer coses. Sí, encara portat per la tècnica anterior. Mm -hmm. I bé, bé, no. Va fer com a mínim dos, no? Em sembla que van ser tres proves agafades, no? Jo recordo la torre i el tres No sé si n'hi hauria algun altre, algun pilar, potser, alguna cosa, però... Mm -hmm. Bueno, però hi havia volum de gent. Sí, i mm -hmm. doncs, sí, sí. Home, per fer un 3 amb dos cordolls, em sembla recordar, tancat, vull dir, que està bé. I a la torna em sembla que li han posat quartes. Uh -huh. Sí? Uh -huh. Sí, van pujar a la Silvia, sí, no? la neta. Sí, sí, van posar quart, quartes a la torna, que lo qual ja apunta manera la temporada. No, no, està bé. Bé, doncs eh, esperem que, que sigui el, la tònica dels assajos d'aquesta de, temporada i que que la gent, sobretot, vingui, vingui a treballar, vingui a passar-s'ho bé, però, això, sobretot, a, a treballar i a, fer, i, a fer gre, i a fer més gran la, la colla. Doncs, eh, què més? Eh, comentem també el divendres, dia 10, era l'últim dia, per eh, la inscripció al torneig de futbol de Colles Castelleres, que, com ja hem comentat, se celebrarà el cap de setmana del 15 i 16 de febrer a Igualada. I la participació de la gent de la colla molt, molt bona. Sí, finalment no va ser divendres, perquè la mateixa colla de Moixirangues d'Igualada va, va pos posar fins ahir mateix diumenge eh, el màxim, diguem-ne, per inscriure's. Eh, va donant parella dies més eh, per problemes tècnics a la seva web perquè aquest any és un sistema molt innovador, perquè t'has d'inscriure via la web i els t'has d'inscriure un per un els noms, amb BNI, amb data de naixement, sobretot pel tema de la segurança, i demanen moltes més dades El tema. En i tot aquest any han tingut un, un tema bastant innovador, que és el tema del menú. Hi ha menús per vegetarians, per celíacs, per gent que no pugui menjar porc, vull dir, una varietat de menús bastant grans. Llavors, és complex diguem, introduir totes aquestes dades, Uh, que, no no sí, sí, sí, sí, M'hi vaig a ser una bona estona, tot s'ha de dir. Nosaltres que som 38 inscrits, m'hi vaig a una bona estona. Capurosos, que en té 60 i no sé qui més, que en té també 80, m'imagino una bona estona. No sé Tenies que posar un, un. Un, un. un per un. Un per un, totes les dades, el ah, nom, DNI, tal, el tipus de menús, samarreta que volen, data de naixement, introduir. Següent, t'hi estàs una bona estona, eh? A part, eh, bueno, la, la web, Evidentment, és una web molt sorra, però, però útil. Què passava? Que com que no et deixa posar més de 25 jugadors, clar, no anàvem introduït, no?, per anar, per anar fent temps. Què ha passar? Que, el, sobretot el divendres i sobretot el dissabte a l'assemblea, s'ha apuntat molta, gent, molta més gent. Llavors, què vam fer? Per exemple, jo, que estava com a jugador, me'n vaig treure com a jugador i em vaig posar com a aficionat perquè ja veig que hi hagués gent que pogués jugar. Jo, el Roger Candela, eh, i el Dani... I em sembla que algú més, el Antonio López, van dir, bueno, pues, si ha més gent jugadora que, que sàpiga jugar a futbol i que tingui més ganes que nosaltres, pues, que juguin. Què va passar? Tu no pots entrar Roger Pereira o a Roger Candela o a sigui, modificar-lo, no. Els has de borrar i tornar-los a crear. I bueno, total, que mm. ahir a la tarda, una bona estona, i acaben d'introguir tothom. Però bueno, mm. finalment som 38 persones. Inscrites. Inscrites. Evidentment, després hi pujarà molta més gent, segons tinc entès, a passar el dia, el dissabte o el diumenge o els dos dies, fins i tot. Uh -huh. Amb la qual cosa serem una bona, una bona gentada. Uh -huh. bueno, no està mal, vull dir, en colles... Esparreguera em porta 30, i en colles que em porten 25, evidentment, Mandarres, Capgrossos... Sí, aquests em sí. porten molts més, porta no? Capgrossos, normalment, són les, que, les colles que més, eh, <laughs> més volum de gent porten són eh, Capgrossos, Vilafranca, eh, Sants i Poble Sec. Sí, sí, Poble Sec porta <laughs> volum, normalment. Mm. Per exemple, Nens del Vendrell, 35 persones, Minyons, 32, Capgrossos, 66, eh, bandarres eh, 76, eh, Sants no ho diuen. Que també que sé que els Sants són una collega que porta molta gent, però no està mal, no està mal. Ven mm. total, a la web, almenys ahir, al vespre, a última hora, hi havia 1.900, no arribava, eh, 1.890, persones inscrites en tot el torneig. Això està mal, 2.000, quasi 2.000 persones. I ets a ver los machos. Quasi 2.000 persones d'allà Igualada, eh, duplicarem. No sé quanta gent viu a Igualada, però en un dia pujarem, pujarà molt ràpid. Això la gent que està excita, naturalment. Sí? La gent que és a propi, que vulgui entrar a concert, o que vulgui pagar l'entrada dintre el concert, que no tingui invitacions. O sigui... I, i, la no. Gent, I la gent que va, va passar el dia, però a els partits, però no, no paga, perquè no es queda a sopar, ni a dinar, ni, concerts, ni a dormir. Vull dir, hi haurà molta mm. gent de la colla, sí, molta gent. És el mm. que tu fins i tot quan havies dit que pujaries dissabte o dimetja sí. a passar el dia. Mm. Vull dir, que hi haurà moltíssima gent més que, que, que pujarà, no? I això farà que, que siguem un, un bon grup de gent. I el bo d'aquest any, com per acabar, sí. recordo els altres anys que els jugadors, diguem-ne, la mitjana d'edat era 20 i pocs. Vull dir, la meva edat de 35 anys potser era el màxim de jugador que hi havia. Vull dir, jo era més veterans amb quant a jugadors. Aquest any hi ha molta gent molt més gran. El, el... Com a mínim, un any més. No, bastant <laughs> més, bastant més. Per exemple, el domingo, que és una estrella futbolera, eh, també s'ha apuntat, a l'Uizotrella, a, a l'Holo. No, és una estrella futbolera. Se'n que... no, va dir el domingo que havia jugat a primera catalana. Jo sí, m'imagino que sí, l'altre dia em va trucar l'Espanyol per veure sí, per si fitxar. volia tornar. <ríe> a veure si volia tornar. <ríe> bueno, vull dir que, no, no, que la veritat és que em farem un bon grup per anar cap allà a Igualada, l'IA 57. A veure, a, veure, a partir d'aquí, a veure què consisteix. Jo sí, dic una cosa, si la mitjana aquesta dius que ha pujat, que se preparin venes, gel, també eh, trombofil, voltaren, perquè augmenta també el número de esguinsos, de de luxacions, bueno. de de ligaments cruzats, de, cruzaos, de o sigui, això que ho tinguin també clar. Sí, sí. Eh? sí em sembla que, que hauran de portar. Mira, com que aquest any ja segurans l'utilitzarem. Oh. <ríe> a ah, part sí. de això, els inscrits ja ja la Jessie di per portar un fici a la. <ríe> no, la Jessie no està inscrita. La Jessie no és que sí, tal com a com a, a mi jugador sí mm. pot pujar, pujarà. Però, bueno, no, no, ja, una, ja et dic, som 38 persones inscrites a la colla, fins a últim moment acceptant persones, dimenge a la tarda encara hi havia algú que em deia inscriu-me. Vull dir que, no, no, molt bé, molt bé. Mm. Molt bé, molt bé, veritat que molt bé per aquesta part. Molt bé, i doncs, eh, dels coses de casa ens queda per comentar la repercussió que, que està tenint els mitjans del <coughs> el calendari de, de 2014, aquest que, que ha fet un, un grup de, de gent de la colla, a part, a, a, per acabar el tema del, sí. del torneig, només comentar que la idea és fer bueno, aquesta setmana o la que i mirarem a veure quin cap de setmana ens bé i fer una petxanga entre tots els, els jugadors per, anar, per, per, per, per fer l'estàs de pretemporada sí, del, del torneig. L'entrenador <laughs> I... qui és? No n'hi ha. O el seleccionador. El seleccionador no n'hi ha. Ah, no, no n'hi ha? No n'hi ha. Estany? A veure... El Mogues ha tirat enrere? En plan de catxondeo deiem que allò hi ha el Mogues, perquè el Mogues ve aquest any sí. i jo com que... El Mogues és el mister històric de... El mister històric, això. per això dic. Eh? Jo li vaig dir, Mogues, vol ser l'entrenor, no, hòstia, és que prefereixo estar a la banda... Fent la banda d'animadora. Una... Sí, d'animadora fent un altre tipus d'esport. De, l'aixecar el braç amunt i avai. Eh, dic, bueno, home, ens posarem tu i jo i tal. Bueno, L'haig d'acabar de convèncer a veure si vol ser el mister mm. de l'equip. Mm. Eh, doncs això, el que anava a dir, que en els següents dies eh, ja informarem a la gent a veure quin, quin dia fem una patxanga mm. entre tots nosaltres, aquí Mollet. Mm. I per què no, també hi ha la possibilitat de fer alguna patxanga amb alguna colla amiga d'aquí al voltant, tipus Caldes o sí, alguna sí, més. Sí, bueno, sí, algun any s'ha fet de allò de mm. fer entrenaments conjunts o... Ens recordo un any que que vam fer un parell d'entrenaments de, al, al pati de l'escola Joan Avalló. Mm -hmm. amb, amb caldes i amb, amb, caldes i i amb, i amb xics. xics. Sí, vam fer no una triangular, fer un triangular <coughs> de preparació. La idea és fer una cosa similar. Si, si arribem a temps, perquè la quedem més, però almenys la patxanga a casa nostra segur, i si es pot alguna altra cosa. Hi ha, hi ha, hi ha patxangues, eh? Vull dir, ahir, per exemple, es feia un triangular a Igualada amb oxiganguers, bandarres i, i colla bordeus... Sí, correcte. Goi a Bordeus, Banderas i Moixiganguers. Mm. Però també la jove, de, la jove de Vilafranca també ha fet alguna patxanga, Barcelona i Vela Gràcia també, vull dir, estan bueno, fent… Això de Vilafranca vagi una patxanga, ara no m'ho crec. Jova, jova de Vilafranca. Ah, jova, vale, vale, vale. Sí, jova de Vilafranca. No? Uh -huh. La gran imagino que no, va, no cal que vagi cap patxanga. No no, ja, no, no li diré patxanga. Ja tenen l'equip ja rodat, ja, no, no els hi cal. La jove de Sitges també ha fet alguna patxanga, estic llegint per aquí. Vull dir que, bueno, s'han fet salats de Súria també. Vull dir que, bueno, estan, la gent s'ho està prenent en sèrio, això del tornatge. Bé, només que en sèrio, que estan és ampliant. Com no hi ha temporada, el mm -hmm. que estan és ampliant les activitats castelleres. <laughs> Llavors, cada colla l'amplia amb la costat, no? O sigui, uh -huh. com no hi ha activitats castelleres, però mira, va, comencem la temporada fent, fent patxoca i fent, i fent colla anant a un, un dia a un altre poble, a una altra colla, a, a part d'en Sobé, no? Mm. Jo crec que és més això que no pas entrenament i selecció i per millorar el, el nivell al final, el, el rànquing, on puguin quedar al concurs. Com a, com a una, altra, una altra curiositat del concurs, eh, el, el, va haver-hi un dia de finals de desembre, el 28 de desembre, per ser més exactes, que el Bandarres va fer tuit, dient per problemes d'agenda, eh, que ens ha sortit una altra cosa, no, aquest any no podrem anar al torneig al mateix moment eh, el torneig, la gent del torneig, soteix aquesta informació i diu que, que, bueno, que si és així, doncs que s'haurà de sortejar, s'haurà de donar el següent, a la següent persona que hi havia, o aquí, perdó, que hi havia a la llista d'espera. El dia 29... <laughs> Mandarra es fa un tuit, desmantit el primer, evidentment. Era 100 ah. i 100, però va córrer molt durant la, xarxa, durant la xarxa que dia de si era veritat no era veritat. No. Què tal? I la, la, la colla següent suposo que era de fregant-se d'enman, no? Correcte, sí, sí. sí. Finalment, no, l'IA 29 van fer un altre tuit desmentint el... que era, una, evidentment, la inocentada l'IA 28 de desembre, però més i més no, va córrer bastant per les xarxes dient, hòstia, serà veritat, serà veritat. Doncs pues, no, finalment no. Mm. Bé, bueno, no curiositat sí, més del sí. torneig. Molt bé, doncs, eh, si de cas eh, comentem la, la notícia de bueno, com, com estan en el tema del, del calendari, s'ha vist eh, força difusiós, ha, ha sortit a, a l'avantguàrdia, ha sortit eh, a internet a diversos llocs... Mm -hmm. El diari francès, un sí. diari francès i just. Sí, sí. sí a, a veure, a la, a la comarca ha sortit, a, jo, jo diria quasi, quasi tot arreu, des del nou 9, 9 el Contrapunt, Veies Visió diaris de més petita tirada, portals com la Nació Digital, Set Dies, La Vanguardia... També ho vam enviar -ho a l'Ara, al Periòdico, però el Punt, avui, al punt Avui va fer un petit esment... En... Pues si no, si no els veneu tots no serà per insistència. Eh? No, no, clar, evidentment. <risos> el Punt d Avui va fer un petit esment, però, bueno, eh, el Vallès Visió, evidentment, l'altre dia... La veritat és que la venda va molt bé. Vull dir, encara en queden, en a la colla encara li queden una trentena, de, encara els tenim i les restes estan o bé distribuïts pels comerços o bé venuts. Els comerços encara en tenen alguns, hi ha molts comerços que ja els han acabat, recordem que en els vuit comerços que hi havia se'ls ha de fer una petita entrega a cada, un, a cada comerç a 10 calendaris, perquè anessin venent, hi ha de tot, ja han comerços que els han venut tots i hem hagut de tornar a donar-los 5 o 10 més, i hi ha comerços que encara no els han acabat de vendre tots i es una unes sols per acabar-los de vendre. La és que tot va molt bé, Va molt bé la veritat la venda va molt bé. En quedaran uns quants, evidentment, però bé, bueno, evidentment aquestes coses jo crec que el febrer i el març, el març és l'any la primera actuació, al fil dels l'estor, pues, potser perquè no encara seguir-los venent aquella actuació, si encara en Com a l'estor, vols dir. No, no. Bueno, com a l'estor, no, home, com a sí, sí. l'estor, no? Sí, sí, tant com a l'estor, perquè ja s'haurà passat quasi bé l'any, però... No, no, home, encara, encara març. podem felicitar l'any, el març. Ah, el març, a veure, el març. Sí, el març, però encara podem felicitar l'any. A veure. Ja dic, la venda va molt bé, de moment s'ha recuperat els, el, els diners im, invertits i se n'estan recuperant, vull dir, ja o sigui, la cosa va, va cap a bé, era la intenció d'onar-nos a conèixer i fer una miqueta de calaix, evidentment, i s'està concentrant. Està mm. bé, <coughs> <coughs> Bueno, no sé si algú us ha comentat alguna cosa que van no, no, per hi no. per mullet podràs que un amic només. Crítica, jo. No? No. Per què? Perquè no, no. no sóns tu. És broma, broma, broma. Home, no, broma, hi havia no. algun comentari a no. Facebook de no pode ser un calendari eròtic que no salga Juande, no pode. Ah, hi vi un comentari, havia un comentari, uh, havia no un comentari a Facebook, bueno, a Facebook comenten coses que no sí, sí. que realment estan molt a, la, a les núvols, aquestes informacions que arriben ara a l'informàtica a, a la nube, pues això està és lo que està a Facebook a vegades. Uh -huh. Però bueno, eh, no, no, no, no, no surtit ni el calendari, em sembla bé, eh? No, jo el que vull és que venguin tots, eh? No... Que no arribin al destorp sí, no sé no, Home, seria... no, clar. Jo no sé que... Seria que no arribessin a... al d'estor. No... Home, si el... a la fila de l'estor els hem venut tots, perfecte, evidentment. Sí, sí. Però, bueno, en queden 30, vull dir, mm -hmm. encara que en el... encara queda gent de la colla que encara en, en demana, vull dir, escolta, encara necessito cinc més i tal, vull dir que portem un bon ritme. 5 sí, calendaris, no, no, ja si per, per, parar... per, ja per posar la nevera a la salita, la... o suposo que serà per diferents persones. Màcina. Bueno, a... L'il·lusió seria que es venguessin tots. Evident sí, sí, no. Si es venden els 200, millor per tothom, no? això és evident. I, bueno, ja et dic, la cosa va, va prou bé. Jo crec que no està contents del resultat que s'ha tingut, de la difusió que s'ha fet, i a partir d'aquí pues, a veure si s'acaben de vendre tots. Mm. Molt bé, doncs ens queden tres minutets per acabar la primera part. Eh, parlarem de, de l'assemblea ja a la segona part, però farem una miqueta de, de titular. <coughs> doncs, eh, bona assistència. Uh -huh. Jo vam estar revisant les actes de anys anteriors sí, i és la... 10 assistents més que l'any anterior i 20 més o 15 més que l'any anterior, vull dir que fa dos anys. Com a assistència, eh? Sí, com a assistència, uh -huh. sí, sí, sí, sí. I a més, eh, tenint en compte que una, una altra vegada, no sé aquesta gent que munta els partits de, de futbol, que no sigues mai en el nostre calendari, sempre ens posen algun partit important a l'hora que fem alguna cosa. Sí, és veritat. Eh? <laughs> perquè a l'anterior de l'assemblea també va passar? No recordo, eh? No ho no, sé, no, no, tenim tenia, algun acte... Al Barça-Madrid coincidint amb Diada, fem una assemblea i hi ha un partit del... del, del eh, i el, aquest dissabte hi doncs, havia l'Atlètic de Madrid-Barça, coincidint en horari, exactament, va començar a la mateixa hora que començava l'assemblea. Sí, sí, ja enviarem un mail a la Federació Espanyola de Fut, a Espanyol a Futbol i ens ho dic, perdoni, però <ríe> cuidado amb les dades que... No, que... més que res, perquè... Mm, sí, sí, clar, que... perquè hi ha menys gent que a veure el partit. Clar, això està clar. Sí, sí, clar, evidentment. No, si fan, si fan, posen els horaris dels partits per guanyar audiència, o sigui, per tenir la millor audiència, doncs clar que sapien que hi ha una part d'audiència que la perden. Que la perden per, per motius castellers. <ríe> Però, bueno, el que tu deies, assistència molt bona. I... 60 persones, no, 60 sí, i pico, 70, no? Quasi bé, perquè hi havia nens que no van... Sí, clar. Vots, vots, a mesos, a la primera votació 59 i a la segona 60. Llavors, la votació junta, Però assistència en total? Comptant la canalla, que pots posar 70 i alguna la canalla que havia que no, era, que, no era, que no podia votar, 60-70 persones és un bon número. No bona recordo quan. A veure, sí que ho recordo. A l'anterior, l'assemblea, que no, vam poder, no es va poder votar junta i tècnica, però vam fer el sopar, etc. també érem, això, unes 60-70 persones. Mm. Eh, potser una miqueta més pel tema del sopar, sopar, sopar, el solteig, però jo recordo que, que vam preparat sopar per 70 persones i més o menys va, va donar això, vull dir que... Però bueno. bueno llavors... que Quants socis som actualment? Socis, socis? Socis que paguen quota, que, o sigui... 140. 140, el o, o sigui, el 50% de la colla, o sigui, del soci... També cerca hi ha 20 persones que són eh, sòcies protector, protectores. Però el 50% de la colla va, va anar a l'assemblea. Mm. O una mica més d'un 50% de la colla activa. Sí, correcte. Jo tenia en compte que les últimes actuacions a Mollet, allà fora de Mollet érem, i a Mollet, era mentre 80 i a Mollet 90 i poques, Bueno, tenint en compte que són el que tu deies, no? 60 o 70 persones, són un gran tant sí, De la gent sí, sí, activa, eh, vull està dir. Bé. Mm. bé, doncs continuarem parlant de, de l'assemblea a la segona part. Ara hem de posar una migueta de música per cloure aquesta primera part del programa. I avui he triat una cançó que és l'abans del, del nou treball dels Betús Tamor, la que es diu Los buenos. Dir, com en diu la, la tornada, solo quedamos los buenos. <laughs> doncs eh, ens trobem a la segona part. Fins ara. gonna stay in bed. resucitar mi colección de angelitos negros nos recuerdan, tenemos lo que merecemos lo sé porque muchas ya se fueron y hoy sigo sus pasos al caminar y aquí tú y yo solo quedamos los buenos nadie nos enseña dónde fortesa, equilibri, valor i seny. Vina a Castellers de Mollet.